Терезка і станція Безкиди. Один. Вагон, у якому їй довелося їхати до самих Мідних Бук, був забитий тхнучими сутностями без форми та імені, що тіснились по п'ятеро на полиці. Страшні чорні мадяри, схожі на переспілу ожину, голі по пояс, в осаті, з кудлатими животами – вони сиділи в тамбурі на своїх клунках, не інакше як наповнених відрубаними головами, курили, а хрестики на їхніх шиях від поту ставали гарячими й липкими. І, здавалося, десь далі, ближче до локомотива, в котрійсь із засераних параж криється портал прямісінько в пекло, звідки ці функціонери Люципера і приперлися на перекур.